نزی اللہ تعالیٰ عنہو تعالیٰ رضی اللہ عنہو نروایت تے قالوائی دے کان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یدخلو الخلاعا اداللہ حبیب چو وردن کی دوب بیت الخلاتا بیت الخلاتا بداو دسماتی دے پارا وردن شو فا احملو انا و غلامن نراپورت و غلامن او یعب الکو او اوې غلام مسلم شریف کیدا سراغلی او غلام النحوی زما په عمر کې یو بلو اوې چا وې چې غلام دي ته وې چې هغه وکاله تر رسیدلې یانه زما په عمر کې او بل غلام او بازداوی لي چې د دې کې د غلام نه مراد ابن مسعود رضی الله ہو دی ځکه د 12 وخت خدمت فار حاضر ذکره توي صاحب سواد رسول الله صلی الله علیه و دادا الله د حبیب د پیزاد د نسواغ د لوټی د دې د ਸੰبالول صحابیو چاوی دي چې کی مراد ابو هرره رضی الله عنه نو یف احمل وانا وغلامن پور سب ما او یوبللو کو جما سره ادا مما ان اداوتن ممائن پا کسره دا سره سرره یو لوخ دوبو و اداوڑوکی غنت لوخه وی دا سرمن انا آغی کیوبوی دیتا اداوتن وی انا ام صغیر من جل دل دا دا سرمن یو وڑوکی غنت لوخه وی نو دوبو یو لوخه بمونگرارو او ایدی کنیدی دلیل امنی ما شمان دی اخپل لی نه دائینا استخدام جایز دی چی اداب نکمو ربلاب ده پارا استاز ده پارا لوٹه دکنی ولی ممع ان دوبونه دکا لوٹه بمورت دکنی ولی و وعنزتن عنزا دا دا امسان لوه یو نیزه گونتی وی نیزه او د اغیب یو طرف یا دوارو طرفونو کی تیروا لی وعنزتن او دغه امسااب به مور سربوت له چې د هغېی طرف بهو تیره او ددي امسااحک متونونه شو د امسااحک متونونه مرخاضې کر کړي ویکه خدا ک وي چې مثال پهتونول د الله حبي به قضای حاجت د پااره ډیر لر لو ډیر لري به د الله هوي صل اللهله سلاملم د قضای حاجت د پاه لو د د امسادي د پااره د پااره د د في د ضرر دش پروي بار وی لړغ وی دار نکلا زمږه کا سخت کوي دا الله حبيب په نرمځکي او د سماعتي کولا نرمځکي فائدې دایي پر سختځي او د سماعتي کې دوړو ګولوا غټولې سر کې تا تر ورسي هر شي سنت طریقه دا الله حبيب دا سي تعلیم ورکړي چې داوی تعالی ورکولونه د ټولې دنیاوالیدین عاجز دي نو پا دغی اغام صاحب او یو ترب بی تیرو نو پا آغی بی ازمک نرمک نو پا نرم ازمک که جوار بولکه نو طالبیل کل ساسکی نرارسی یو پا دی کدا فیداو دویم داده کلب الامصال اللہ حبیب ستر جورو لموزد پارا موزکی بسمخل پزمک که اوٹن با پل ای خلق تیری گی را تیری آ پل تیری گی را تیری یا داوہ چې مثال په تور امسا او د اسما ته لیکي ځان سره همسا دا سعودره لو داوې علامه شي د دې فرض در سره خوا کې دېږي نه چې د حاجت پاره ناس یستنجی بیل ما د الله حبیب صلی الله علیه وسلم استنجا وکول په دام باندې دا مرته وایې چې ګور کله پڅ شو بو استنجا کړی دا به عواموي چراو دس وڑو که آلوی مات کم پتش و بو ایر استنجا نمی نمی نی چی ترسویلو تینی استعمال کری کلداللہ حبیب پتش و بو دو وڑو لوی بولو نپس استنجا کری او کلے پتش و گٹو اکتفا کری او کلے دوار جمع کری دی کلے دوار سکری دوار جمع کری متفقن علیه وانان سن